Amaika euskal preso politiko ziren orain arte larriki eri ziren enzerrendan, bainan erran bezala beste amaika gehitu dituzte, osasun arazo larria, kedo senda ezinak dituzte lako. Josetxo Arizkureren kasua gainera, Estrasburgoko giza eskubideen epaitegira gira ere mandute, familia bizitzarako eskubide aurratzen zaiola argudiatuz. Kardiopatia iskemikoa du Arizkurenek eta presondegian etzaizkio behar dituen hartak eskaintzen, eta zailtasunak ekartzen ditu ere horrek bizitetarako. Estrasburgon salak eta ezartzeaz gain, etxerateko beste ordezkaritza bat Bruselako parlamentuan izanenda ondoko egunetan. Norekin bilduko diren galdegin diogu urtsiarra zkin etxerateko bozera maileari. Horengoz, e, bai dauzkagula lotutak naiz eta seguru ezakintzenekin, baina bai ditugula bilera ezberdinak e, lotutak bai guen jieleko taldeko batzuekin baita eta e, batzuekin eta beste parlamentari batzuekin eta guareagoaz geien bat eskatzea laguntza. Imanol Miner presoaren anaia da Elias eta anaaz gain aita ere preso ukantzuen. Eritasun baten ondotik hiltzen presoondegitik atera ondoan, zer espero duen biddaia ontarik galdegin diogu ere Elias Minerri. Zaattzea. Salaketa honetan konpromisoak bilattzea parlamentarenak eta bilatzen deguna da presio maila bat sortzea, espainiko eta frantziko estatuei di bakoitzean zailago izan dezaten hau mantentzea eta honekin puskatzea. Oroitaraz dezagun bukatzeko duela bi urte jadanik Bruselan egon zela etxerateko ordezkaritza bat eta geroztik ere Europarlamentari talde bat Euskal Herrira etorri zela presoen egoeraren berri hartzeko lehen harreman horren seguira gisa ikusten du beraz etxeratek aste honetako Bruselako bidaia.